Възрастните хора, как новите технологии и добре организираната информация от интернет-пространството могат да направят грижата за тях по-смислена и по-лесна? Точно преди Великдън платформата Joint in Care, обединени в грижата, ако преведем на български, която предоставя онлайн информация в помощ на възрастните хора в България и техните гледачи, навършва една година. Екипът на платформата започва и нова рубрика – Деца и възрастни – Споделяне на преживявания между поколенията. Какво по-добро време за това от Великден? Добър ден казвам на Десимира Василева от екипа, който българската IT компания Булбера, която поддържа платформата. Здравейте, добро утро на всички ваши слушатели и вас. Като Ви честити рождения ден на платформата, нека да Ви върна година назад. Откъде дойде тази енергия да правите нещо за приемствеността между поколенията? Аз предполагам, че сте доста далеч от тази възраст, като знам, че компанията Ви е на награди за иновации, IT сектора, високите технологии, всичко това свързваме предимно с малото поколение. В принцип е така, но истината е, че идеята за създаването на платформата ни дойде миналата година, даже повече от това покрай COVID. И имаше хора от нашия екип, които им се наложи да се занимават и да гледат по-активно с своите възрастни хора, да се сблъскат със обществените проблеми, които вървят с всичко това. За съжаление се оказа, че на никое място няма обединена такава информация. И ние като IT компания решихме да подпомогнем а, този процес, като интегрираме всичко на едно място, да бъде лесно откриваемо, да има информация, с която да улесним хората, когато стартират тази нелека задача. Както вие казахте, задачата на нашата платформа и преводът е много правилен, разбира се, объединение в грижата. А, но като целта ни е не само да подкрепим е това, но и да подкрепим дейния здравен и социален живот на възрастните хора в България, тъй като и по време на covid те бяха една от най-изолираните групи. Сега, кажете накратичко на да. какво представлява тази свободна платформа за знания за възрастните хора? На практика може да се намери доста информация, има различни стати, но има и организиране на, как да кажа, информацията, която е налична за домове за възрастни хора, различни здравни Проблеми, какви да са стъпките, неща, които в събрани на едно място, наистина са да. много полезни. Ами, значи, нашата платформа а, искаме да се разпознава като платформа за споделяне на знания в областта на грижите за възрастни хора. Това е онлайн пространство, в което всички могат да намерят в секциите организации за подкрепа, домове за възрастни хора, агенции за подбор на домашни асистенти. Отделно това нашият екип се старае да, да внася допълнителна информация, която е полезна за самите възрастни хора. Например, имахме статия, която е болен терапия за възрастни хора, много полезна информация. Като цяло сме събрали в това онлайн пространство всичко, което може да е нужно на един човек при стартиране и нужда от някакъв тип грижа информация, всичко свързано с възрастните хора, което може да е нужно. Сега, а, има ли възможност за взаимодействие, обмен на информация или пък а, даване на обратна връзка за това, дали а, примерно една от посочените услуги или дом за възрастни хора работи добре или не? Тоест, Разбира, нещо като е. интеракция. А, дали възможност, а, както и на агенциите, така и на всеки, който ползва платформата, да оставя обратна връзка за всеки дом, асистент, за да могат хората, които след това разглеждат тази информация, да са наясно за качеството и за услугата, която ще получат на конкретното място. А, като по този начин хората ще могат наистина да се осъзнаят предварително за самото място, дом, гледач или каквото им е нужно. Тоест, и до известна степен възможност. е инкорпориран а, елемент форум в, а, този, в тази. Да, реформа. има възможност за оставане на обратна връзка и за оставане на а, рейтинг на мястото, за да може хората да са спокойни, когато избират. А, Примерно дом за възрастни хора. Да се ориентират по-добре. Сега, само за България или за други страни? Защото това предполага едно добро познаване и на системата на здравни а, грижи да. и социални услуги. Абсолютно вярно е. За наше огромно щастие, за в момента платформата е не само за България. В момента е преведена на английски и на италиански, като предстои да бъде преведена на още няколко езика. Когато стартирахме платформата, се свързаха с нас от на... и от други държави, където всъщност се оказа, примерно, да речем, Румъния, където се оказа, че всъщност има такъв проблем, който е свързан с намирането на, на подобен тип информация на едно място. Така че се стараем да я развиваме и да подпомогнем и нашите съседни държави, и не само, да можем да сме по полезни на повече хора. Сега, виждам, че правите тази година а, в навечерието на втората да. ви годишнина един специален конкурс за деца, който е отворен. А, кажете много накратичко до кога а, и а, какви са категориите. Много любопитно звучат всъщност. Те. Да, ами всъщност наистина на 19 април Джон Тинкер празнува своят първи рожден ден и ние решихме, че няма по-подходящ момент, т.е. да отпразнуваме празника с новата ни секция деца и възрастни. Конкурсът се каза колко мило, колко сладко е прибава и при дядко. Те да насърчиме взаимодействието и общуването между децата и техните пра, дядовци, баби, дядовци. В случая в конкурса могат да участват деца на възраст между 7 и 19 години, като в конкурса могат да вземат и деца участие не само живещи в България, извън пределите на България. А в случая има няколко категории, които са свързани с стихотворения, рисунка, разка, снимка. За преживяванията си, като не задължително да бъдат в този велик, да не могат да бъдат по помен за тях. Крайният срок за участие е 1 май, като победителите ще обявим на 1 юни <laughs> на Деня на детето. Като участия могат да, да подават своите а, неща на имейла ни, който е info.plombojointincare.com и там ще събират всички, като след това ще обявим на първи юни нашите победителя. А, снимки, рисунки, разкази да. и стихотворения да. за всяка категория. Всъщност, сте измислили и кратички а, стихчета, така както звучи а, в Рима и общото название на конкурса, ще <свят> кажа само а, кратките им названия. Вкусно с баба за Великден, да. готвихме и снимка за доказателство подготвихме. Това е, разбира се, обявата за конкурса за снимки. Да. Великденски традиции, безброй, изчетката, освен яйцата. Ушарихме и на блока листата. Очевидно, конкурса за рисунка в. Рим ще опише моята борба с шарени яйца, как дядо победих, но с козунака на баба прекалих това конкурса за стихотворения И последно, този велик Великден избрах на село да остана и разказ за случките с баба и дядо да захвана. Това пък е конкурса за разкази. Кой ви ги пише тези стихчета? Ами ние, е, е, екипа, който отговаря за работата в платформата, решихме, че в този начин сте предизвикаме още по-голяма радост и усмисли в децата, които ще участват, защото а, лека закачка. Мисля, че и преди валик да ме... Подходящ. Много ви благодаря, Десимира Василева. и ви благодаря Отдак. за отделеното време и пожелавам весели великдински празници. И на вас така. Екипа на българската IT компания, Булбера, която поддържа платформата Joint in Care, тя предоставя онлайн информация в помощ на възрастните хора в България и хората, които се грижат за тях.